«Сорок третій рік», – глухо сказав чолов'яга. 43-й рік я служив у військах вермахту. Я кивнув. Малий же цей світ, хай є мусячина. Один шанс із мільйона, щоб вижити за весь цей жорстокий, справді, нелюдський час. Один шанс із мільйона, що ми з вами зустрінемося в цім світі, і ці обидва шанси вам випали». Я засміявся. Маманов все-таки більше сволота, ніж видається попервах, правда? Спочатку він зрозумів, що я від чогось ховаюся, а потім, потім коли померла моя дружина, обличчя болісно скривилося, Я розкрив таємницю свого походження дітям, і він рознюхав про неї і зробив з мого дому схованку для наркотиків під загрозою того, що, ну, зрозуміло. «Я перепрошую, не втерпіла моя учениця». «А мені пояснять, про що тут іде мова, чи ні?» Я обернувся до неї. «Про що?» «Ну, знизав плечима, не знаю, що тобі сказати, Любонько, про історію, напевне». Ось цей добродій, у якому ми зараз в гостях, обер лейтенант Фрідріх Лен. 43-го року, коли війська Вермахту відступали на захід у лісі за Китай-городом, його розстріляв мій дід. «Господи!» – чолов'я підняв голову. «Ви схожі на нього?» Такі схожі, що я не повірив, коли наглядів вас у натовпі. Ми квити, пане Лен. Я знов підвівся, засунувши руки до кишень, спинився біля вікна. Наше покоління повторило трагічну помилку вашого народу. Ми пішли воювати за чужу ідеологію, проти людей, котрі нічого нам не завинили. Ну, та ближче це. Я взяв баклажку з коньяком. Давайте, заупокій душі того нещасного Маманова, і того, кого він забив, царство йому небесне. Чолов'я добув з буфета три склянки. Я розлив коньяк, і ми випили. Навстоячки, і не кажучи ані слова. А щодо наркотиків, то я озирнувся. Каналізація у вас є, правда ж? Відкрийте воду, зберіть усе те добро і спустіть у раковину. Ти не збираєшся доповідати про це шефові? Глянула на мене Льоля. Я похитав головою. «Ця історія не стосується Тартару. Я зробив усе, що мені загадали, а до іншого їм зась. Тоді глянув на нашого господаря. Ваша таємниця не вийде за межі цих стін. Давайте ще по сто грамів». Ми випили, я зиркнув у вікно. До місця катастрофи вже під'їхало міліцейське авто. Під горою зібрався гурт місцевого люду. «Як же це вам пощастило вижити в цій державі?» Я відкрив пачку кемелу і запропонував обом. А так без документів і взагалі без нічого. Чолов'яга махнув рукою. Видно було, що йому не хотілося про це згадувати. Вижив, як бачите. Ваш дід, він прикро глянув на мене, стріляв та якось не дострілив, чи що. Та куля й досі сидить під лопаткою. Ну, а вночі я тямився і почвалав на схід. Чолов'яга замовк. «Мені було куди йти». Наш гарнізон два роки стояв у цьому містечку, і мене, окупанта, гітлерівця, коли подумати, полюбила одна дівчина. А далі, вирвалася в мене, далі по війні. А далі чолов'яз стенув плечима. Після війни був такий промисел малювати килими, беруть якесь простирадло, а той просто шмат полотна. І через трафарет він сумно посміхнувся. Я ж був художником у цивільному житті. Отож я малював, Марія продавала. Це були добрячі гроші, і ми займалися цим аж до 70-х років, коли люди стали багатшими і почали купувати справжні келими. Незручно, правда, було півмісяця ховатися в чотирьох стінах, а ще половину корчити з себе чоловіка, який повернувся із заробітків. Він знову замок і надовго. Врешті-решт, хіба це було головним? Хай там що, а ми з Марією прожили півстоліття. Вірте, не вірте, але ми дякували Богові за кожний прожитий день. Розумієш, чоловіче добрий, ми просто знайшли одне одного в цьому божевільному світі. Ми були створені одне для одного, а поза цим ніщо нас не турбувало. Ніщо. Я понуро мовчав. Що тут було казати? Всякі слова були зайвими перед цим дивовижним феноменом що так рідко зустрічається в нашому житті і майже не вкладається в голови нинішніх людей. «Господи, – подумав я раптом, – така велика любов – це щось на грані абсурду, таке, що не піддається раціональному мисленню. Чи, може, воно так і має бути все? Одні створені для любові, а другі, як оце я, для вбивства і всякого бруду.